Masi karibu katika shule ya Biblia e, leo siku ya Ramisi tarehe 19 Novemba mwaka ishirini kama tulivyosomea tuko katika ule mlango wa ishirini e, na siku ya Ramisi tunaenda na kitabu cha mwanzo kwa kipindi hiki. Kwa tuko kwenye mlango wa ishirini mlango wa ishirini tumesomewa mistari sio mingi sana iko e, 18. E, mistari 18 na tumeona ni habari za Ibrahimu na mfalme wa, wa wa taifa moja la wakanani la anayejulikana kama Abimeleki. Tutaona tumeona, tumesikia mambo ambayo yaliendelea katika yao. Tujarifunza vitu vingi kutokana na. Hakuna neno lolote katika Biblia ambalo linawekwa tu kama story kukamilisha uh, habari hapana. Ni Mungu anaweka kitu ili kusuluh tujifunze. Sehemu nyingine Mungu anatoa maelekezo moja kwa moja, Nasema fanya hivi, fanya fanya hivi. Sehemu nyingine anatoa kama habari kwa maksudu tujifunze. Eh na hasa kwa watu wakuu kama kina Ibrahimu kwa hiyo tunajifunza vitu kadhaa kutoka kwa Ibrahimu na hata Abimeleki tunajifunza pia wanadamu hajifunzi vitu vizuri tu na vibaya yamkini namna ya kuviepuka Mlangu wa 20 huu una un, tofauti sana na mlango uliotangulia hakuna uhusiano wa moja kwa moja wa moja kwa moja eh maana wa 19 uliotangulia nyuma wiki zanyuma kidogo tuiona ilikuwa ni habari za Sodoma na Gomora mlango wa 19 na hata mlango wa 18 ugusa hizo habari. Eh hiyo milango miwili kwa hivyo haiungani moja kwa moja na mlango wa ishirini Lakini kuna kiunganishi hapo katikati. Kuna Ibrahim alionekana katika ile milango iliyotangulia. aliguswa kidogo kwenye mlango wa 19. Na tuliona kwenye mlango wa 19 baada za Sodoma na Gomora tuliona jinsi ilikuwa ni miji ya mashoga. Na tulishahubiri hapa wanzoni eh, mwa kwao au makajana mwishoni kwamba dhambi ya ushoga E, itakuwa ni kama um, pigo la mwisho kwa dunia itakuwa ni giza litakayofunika dunia eh hatua ya mwisho kama vile na Mungu anasema kama ilivyo kwa wakati wa Sodoma na Gomora kwenye matukio kama hayo ndivyo zitakavyokuwa wakati mwana wa Adamu anakuja kuja e, kwa hiyo unapona wa mambo ya ushoga dunia nzima watu wanaoamini ushoga ni wengi kuliko wanaoamini Mungu e, na tuliona pia kwamba mlango um, wa 19 eh Hoja ya kwanza kabisa tuliona ni jaribu kuunganisha mambo. Tuliona ile hoja kuu ya kwanza kabisa ilikuwa ni kwamba e, Agano jipya linasema e, kwamba matukio au adhabu au upatilizo e, au kuunguzwa kwa Sodoma na Gomora Kimsingi lengo lake kubwa ilikuwa ni kufundisha watu watakaoishi baada ya hapo. Kwa sababu so wale ambao wa hawapata somo walikufa. Eh, angina katika kitabu cha Yuda, katika Petro wa kwanza na hata Kristo anasema katika mlango wa kumi na saba wa Marko wa, wa, wa, wa, wa Ruka na hata sehemu nyingi nyingine anasema mambo lengo ilikuwa ni kutufundisha. Na Paulo anarudia katika wakonito wa kwanza kwenye mlango wa, wa, wa kumi anasema haya mambo yaliyotokea same kama Sodoma na Gomora yalikuwa yanatokea kwa lengo la kuifundisha dunia na kuwafundisha watu wengine. ambao yamkini hawajijui ni vizuri ujifunze kitu kabla hatijapata kulikuwa kujifunza baada ya tukio kutokea eh yeah. kwa mfano mtu amefanya ulevi akaenda akagongwa na gari basi ukasema atajifunza kwa sababu atakuwa tayari shaumia chaaondoka eh yeah, lakini mu ana sasa nitaleta tukio la Sodoma na kusudi usudi nifundishe dunia na tulijifunza pale sasa huo mlango tumesema hauna uhusiano mmoja kwa mmoja ngoja tuangalie somo la leo linahusu nini somo la leo linahusu kichocheo bado naweza kusema ni nini kabisa kichocheo bado nilichokiona kuna vitu vingi lakini kikubwa nilichoweza kukiona humu ni nani ukasema hivi Ibrahimu na Abimelech Mungu huwalinda wa mchao Ibrahimu na Abimelech Mungu huwalinda na wamchao haya huwalinda wale wamchao Hapo kuna watu wawili kuna mtu wa Mungu mtu mcha Mungu mtu aliemuamini Mungu kwanza mlangu wa mbili Ibrahimu anaonekana alianza alimwamini Mungu akaletea jina la, la, la Bwana eh akawa akaokoka eh nasema bila wote watakuwa eh watakao jina la bwana wataokolewa eh lakini Abimelech ni mtu wa dunia ni mfalme hana Mungu lakini anaonekana sio mtu muovu sana na ndivyo ilivyo leo hii watu wengi ambao hawana Mungu wasiomamini Kristo wewe usikasema kama ni labda kwamba labda ni wachafu kuliko wa Kristo sasa hivi Kristo ni wachafu kuliko watu wa, wa Kristo e. na tutaona Ibrahimu anafanya vita mbavyo kimsimu ukivininganisha na Abimelech Abimelech anaonekana ni kama msafi kuliko ata Ibrahimu tutaona e basi ni mwepesuo wa ku, wa kutubu lakini kutubu sio kuokoka unaweza kutubu dhambi zako zote lakini kama hujali jina Yesu Kristo ukafa ukaenda moto eh. kwa hiyo hoja ya kwanza tunayoiona katika hizi katika hii hali ni tunaona katika mstari wa kwanza mpaka wa pili eh, tutaona uongo dhambi ya uongo wa Ibrahimu dhambi ya uongo ya Ibrahimu eh, Ibrahimu ana uh, tusome mstari wa kwanza anasema Ibrahimu akaondoka huko kwenda nchi ya Kusini alikokuwa nakaa e, e, katika miaroni e, mia ya Mamre alikuwa nakaa pale akakaa katika kati ya kadeshi na Shuri naye akatembea katika Gerari haya maeneo ndipo alipokuwa anatawala Abimeleki hapo Gerari huko semu za Kusini Ibrahimu akamnena Sara mkewe huyu ni ndugu yangu basi Abimelech mfame wa gerari akapeleka watu akamtoa eh, akamtoa okay tushia hapa tunaona kwamba kicho kwanza tu kifungua sio habari hizo ni mtu aliyemwamini Mungu Ibrahim baba wa imani anaifika naenda na habari ya uongo eh anaenda na habari ya uongo eh eh watu kasema labda kwamba hii ni dhambi kubwa sana lakini dhambi inayojirudia tunaona kwamba ile dhambi ya, ya Ibrahim inajirudia rudia eh ndame zinazojirudia ni dhambi mbaya kwa sababu huwa zinaota mizizi. Amina. Eh, kuna dhambi za accident za bahati mbaya, lakini dhambi inayojirudia wakati mwingine inaweza ikahitaji bidii kubwa sana kuishinda. Baana taniambia wongo hiyo. Yaani mtu ambaye amezoea kudanganya kuja kuishinda. Eh. Na dhambi nyingi zina tabia ya kujirudia rudi. He mtu angalie hizi habari. Eh. Tu, tu, em mbele kidogo kwenye sura ya leo. Sura na 13 anasema, twende mbele kidogo. Ikawa hapo Mungu aliponisafirisha kutoka nyumba ya baba yangu, nikamwambia hii ndiyo fadhili yako utakayonifanya. Kila mahali tuingi hapo, useme huyu ni ndugu yangu. Ibrahimu anaakili kabisa. Namwambia, bana mimi kweli uko mbele badala alikuja kukamata. Kwamba alikuwa alidanganywa. Akaakili akasema, kwa kweli mimi ndo niliomwambia hivyo sio kama medanga ya manyoya ndio nilimomba Ibrahim ana kiri za yake eh kwa ni mimi kiri za tunachukula ni kitu kizuri ndio lakini kibaya kizuri zaidi ni ku, ni kuhikini, na kuiacha eh? lakini tuone ni jambo zuri kidogo lakini sio mara ya kwanza Ibrahimu ana anafanya ana, ana, ana makosa hebu twende nyuma tuliona mlango twende kwenye mlango wa kumi na mbili wa kitabu hiki eh unazosema kwa nini sasa tunaanza kuchimbua vitu sehemu nyingine ndivyo namna ya kusoma biblia biblia anasoma somwa eh? kwa kulinganisha ukisoma katika kitabu cha wakwetu wa kwanza nasema tukilinganisha mambo ya rohoni kwa mambo ya rohoni eh usiposoma biblia namna hii hutakaoielewa utafikiri na kudanganya lakini muungu anapoongea sehemu moja anaangea sehemu nyingine eh tusome kwenye mlango wa 12 tusome mstari wa 16 2 pia 12 12 na 12 13 anasema basi itakuwa wamisri watakapo watakapokuona watasema huyu ni mkewe kisha wataniua mimi na wewe watakuwacha hai tafadhali usasa tatu niko mwanzo 12 tatu Tafadhali useme wewe undugu yangu undugu yangu heri kwangu kwa ajili yako na nafsi yangu iishi kwa ajili yako Unaona kwamba alishafanya hizi habari kule nyuma eh alipoenda Misri kusini kwa lakini inaenda kusini zaidi eh msada wa tisa sura hiyo ya mbili anasema mbona ulisema huyo ni umbu lako umbu ndo dada hata nikamtoa kuwa mke wangu by the way king james hajasema hili eh na Mungu hakumruhusu eh, Ibrahimu mke wake kupotea eh, kwa hiyo king james anasema ningemtoa alisema yani alikuwa ni kama alikuwa anajiandaa kuchukuliwa na farao kwa mke wake Mungu akamponya kama anavyofanya hapa kwenye kitabu kwenye sura ya leo. Kwa unaona kwamba huu ulisha kuwepo tangia nyuma na huu uongo unaenda mbele zaidi na hii hii habari tuwe kuisoma. katika mlango wa sita. tunaona hii habari inakuja kumpata mtoto wake Ibrahim pia. Hakuna kitu kibaya naomba niseme. Kama jambo baya linapo tembea katika ukoo. Wakuta kuna ukoo wa watu wezi wezi ya nokta aba mwizi babu mwizi mtoto mwizi uko eh ukakuta uko una vitu vingi kozi zina tabia na hivi vitu vinatokana na kuvilea kuvifuga eh so mtoto kama vile unamfundisha lugha yako ya asili kama labda unaongea kigogo mtoto akasikia unaongea kigogo naye ataongea kigogo afikishe naongea kiingereza ataongea kiingereza eh sasa vile, vile akiona unavodanganya naye atadanganya hivyo hivyo. watu watajiuzwa kwamba hili tatizo limetokea wapi. Kumbe tumerifuga swishi. Kama mtoto anajifunza lugha unayoongea, kama anakula chakula ulichozoea kula, kwa nini asijifunze na tabia zako? Tuangalie mlango wa 20 na sita mstari ule wa 6 anasema mstari wa 6 anasema Isaka akakaa katika Gerari pale pale alipokuwa babake eh? Watu wa mahali hapo wakamuuliza habari za mkewe wakasema akasema ni ndugu yangu huyu maana aliogopa kusema mke wake mke wangu watu wa nje wasije wakamua kwa ajili ya Rebeka kwa maana alikuwa mzuri wa ushu. Sasa hizi habari zinaendelea zile. Ni wakati mwingine ni kukimbia kivuli chako. Unajua vitu vya dunia hii vyote tungekua tunavyogopa na kudanganya kwa ajili yake. Tungekua hatuna cha kweli cha katika mashake Hai, Kwa hiyo wakati mwingine ni, ni ni visingizio. Hivi ni visingizio kwa kweli. Nana na nadhani kwamba hawa watu wa wili walikuwa sio visingiziwa. Ibrahimu na na Isaac. Ni visingizio ni hofu. Kwaonadhani kwamba mtu alikuwa anatokeza na alafu mtu anaanza kufikiri labda mke wake alikuwa mzuri zaidi kana wa Misri na wake wazuri kuliko wa kwake. Yaani ni yeye tu alikuwa anafikiria hilo. Na leo hii watu wako hivyo wanafikiri kwamba labda wa mke wake ndio mzuri kuliko wa watu wote duniani. Kumbe kimsingi labda ni wa kawaida eh au ni mzuri kwake. Maji vitu vingine vilikuwa kwenye macho yetu na hiyo hivi ni vishingizio eh? tujifunze pia kwamba makosa tunayofanya yana yana tabia na ya, kwa sehemu kubwa na karibu mara zote nje pekee ya kuyashinda makosa yetu na, na mengine waniambieni mengine sio kwamba lazima yawe makosa makubwa makubwa ni tabia tu tabia za manadamu nyingi ni pungufu ya vigezo na vipimo vya Mungu tabia nyingi za wanadamu mtu wa kawaida mtu asiri Njia pekee ya kuhakikisha kwamba unamridhisha maanao vitu vizuri ni kuzoea kuzo kumsikizisha maneno ya Mungu. Eh, ukisema kwamba nitakuwa mkamilifu ile sura tabia zako kamilifu huwezi. Eh, njia pekee. kwa sababu kila mtu amekosa ana ameanguka, eh, ameanguka chini ya as if short of the glory of God. Kila mtu ameshuka chini ya kiwango cha ubora ambao Mungu anamtaka njia pekee ni kumchukua mtoto wako ukamsikizisha maneno ya Mungu tangia mazoe. Eh. Kwa hiyo hana hana haja sana ya kuwa anajifunza madhaifu yetu. Eh. Kwa hiyo ni, ni ni ushauri muhimu sana kumpeleka mtoto katika neno ya Mungu mapema eh. iwezekanavyo eh, ama nyingi iwezekanavyo vitu vingi Havijue katika mwanga wa Kristo mwanga wa kweli ya Mungu. sio lazima kudanganya inawezekana Ibrahimu na na, na na na Isaka Yamkini ya, ya walikuwa kweli wana wa, wangeweza kuuawa Yamkini geweza kuju eh? japo naamini ni vishingizio lakini sio lazima muda wote kudanganya wakati mwingine sema kweli watu wataiogopa kweli kuliko kudanganya kwa sababu akishagundua anaweza kukugeuka kwa hiyo wa, walipoamua tu kudanganya eh, ilikuwa tu ni ni, ni, ni, ni hofu zao eh ilikuwa ni hofu zao na tunaona mtrend ni sehemu nyingine twende katika kitabu cha hii hoja tutaifunga hoja ya kwanza kwamba eh tabia za tunazo kuwa nazo tunazidilisha kutoka tukwenda kwa watoto wetu na pia sisi wenyewe unapofuga tabia ina, ukitaka kuitoa inachukua muda mrefu sana na inaweza ikishindikana kutoka milele eh kutoka milele kwa hiyo njia pekee tunayoiona ni kujifunza au kuepuka kujaribu tabia mbaya kabisa wala no, tuchukulie ulevi tuchukulie uvutaji wa sigara tuchukulie kukaa kwenye makuni makundi mabaya mabaya Hivyo vitu vingi njia pekee ya kuvi au wa madawa ya kulevi au vitu vibaya, vibaya vingi vingi eh? au kuangalia picha chafu vitu kama hivyo kwa kweli njia pekee na hakuna namna kwa ulimwengu tunaoishi sasa hivi utamlea mtoto ashinde kimojawapo katika hivyo amina kabisa njia pekee njia pekee kuna namna moja tu ni kumskimzisha mtoto maneno ya Mungu mapema lakini kusema kwamba siji mtamlea kwa vigezo vizuri Siji si nitafanya nini lazima kuna kimoja atakipata tu au viwili au vingi au shoga kabisa eh kwa hiyo em katika kitabu cha Ezekiel Ezekiel mwangao sita ni mwangao wa ajabu sana tutatakayepata uwezo wa kusoma najua nasomaje Biblia ni wa mwanamke muovu aliyekuwa mistari mingi mungu anaongea kwa asira sana mwanamke mwenye tabia mbaya aliyekuwa anaharishisha tabia zake kwa watoto wake kwa mabinti zake sasa tusome msani moja wapo tu mlango wa na sita eh, na hii haitoki kwa baba kwenda kwa mtoto wa kiume hapana zaidi sana kwa kwa kwa, kwa, kwa binti akipokea kutoka kwa mama yake na tuiwahi kuhubiri tukasema kabla hujafikiria kuoa binti semu sehemu ya kwanza kabisa Em ni kaangalie kwa kwa kwa wa mama mkwe. Yaani kuna uhusiano mkubwa sana kati ya binti na mama ati. kama amemlea. E na hata kama akumlea kuna uhusiano wa kibiblia. Em niambie kwamba kuna tofauti kubwa sana kati ya tabia za Isaka na Ibrahimu. sio kubwa sana. Yaani ni ufanano mkubwa sana. Na sasa hizo ni tabia. Je, katika kimo katika sura. Kwa hiyo mtu anaji anajizaa mwenyewe. Maandiko sita wa kitabu cha Ezekiel. Tusome sura 44. Biblia nasema hivi. Biblia nasema 44 nasema, "Tazama kila mtu atumiaye mithali atatumia mithali hii kinyume chako akisema kama mama ya mtu alivyo ndivyo alivyo na binti yake." Mungu anasema ni methali ya kibiblia. Sasa kama huwezi ukatumia methali kama hii au maono kama au maelekezo ya Mungu kama haya labda katika kutafuta mke mchumba vitu kama hivyo maneno yatakuwa ni kutoa upofu kama andipo wa roho mungu anasema kama mama mtu aivyo ndivyo alivyo na mtoto ndio ndio maneno ya mtu na anasema ni methali mbaya eh ni, ni methali ya kutuambia vitu ambavyo sio vizuri eh hemsome hiyo na naweza na, na, na, nikaishia hata hapa kwenye lakini tuende sehemu moja tuende sehemu moja kwenye tent mtakatifu wa pili Timotheo wa pili sio na hatukifunzi vitu vibaya pekee yake hata vitu vizuri lakini vitu vizuri tunavyojifunza lazima vipitie katika muktadha katika lenzi ya ya ya kweli ya Mungu. Eh hemshoeme Timotheo wa pili tusome mstari wa mlango wa kwanza. Mstari wa 5 anasema. Timotheo wa pili Moja 1:5 anasema hivi Nikikumbuka imani ulio nayo isiyo na unafiki ambayo ulika, ulika kwanza kwa bibi yako loisi na katika mama yako Yuni, unisi. ma ana na sadiki wewe nami na sadiki wewe nawe unayo paula anatumia kanuni ile kwamba wewe Timotheo vitu ulivyo navyo si vijui sana na sadiki lakini kwa sababu ninamjua mama yako na ninamjua bibi yako namjua mama yako Eunice namjua bibi yako Lois kwa hiyo na anawasifia tabia zao. Ni imani iliyokuwa na nani nadhani kwa Timotheo hakupata hivyo vitu. Alivipata, Alivipata kabla. Eh. Sasa unaona kwamba hizi tabia nyingi alizozipata nzuri za za sifa zilikuja katika muktadha wa mambo ya Mungu hazikuwa kwamba walikuwa ni watu wema wakamilifu au au mama wao, mtu na mama yake. Eh. lakini inafika kwa mjukuu Timotheo eh lakini nafika katika muktadha hao watu walimzoea kwenda kwa Mungu. Na baba yake Timotheo anajulikana alikuwa ni mru, Mrumi asiyemcha Mungu kabisa. Eh. Na tulishawasisema kwamba huhitaji wazazi wote wawili ili kusudi mtoto akue katika kicho cha Mungu. Unahitaji unahitaji mtu mmoja tu kumpeleka kanisani na kanisa zuri la kumhubiri basi. Ndicho alichopata kipata Eh, kwa hiyo tunaona hizi tabia. Hoja ya pili pata. kwa ajili tu ya kwenda haraka kidogo. Hoja ya pili tunaipata katika sura ya leo. Hembe twende sasa turudi tena katika kitabu cha Manzo tulipokuwa pale nango wa 20. Hoja hii tunaipata kubwa ni kwa ni, ni hoja ya neema ya Mungu kwa kweli ni hoja nzuri. Naomba ile iliyo tuliyomaliza kusema ni nzuri sana fi. Lakini hii nayo ni nzuri sana. Ni ni tabia ya Mungu eh kwamba Mungu anakuwa upande wa wachamungu wake na ndiyo kichocheo cha habari cha somo la leo. E, mungu anakuwa upande wa wachamungu wake hata hata kama hawako katika upande sahihi zaidi. Yaani kumetokea mapishano au mapingano au ugomvi au tofauti kati ya mchamungu wa Mungu na mtu tu wa kawaida mchamungu mcha hata kama ni mchamungu lakini asiemani Mungu. Nanake haya ni, ni, ni, ni mtu anayeishi kwa kwa utakatifu wake lakini sio utakatifu wa kimungu. Mungu hata mara nyingi Mungu hataangalia huyu mchamungu wake kama yuko sahihi au yuko sahi. Anamponya anyway. E, anamponya bila kujali eh bila kujali kwamba amekosea kwenye ile tukio Anaangalia picha kubwa ya uchamungu wake, ya imani yake kabla hajaangalia ugomvi wake na mwanadamu mwingine. Amina. Eh, some pale, tusome katika mstari twende tu, tu, mstari wa tatu anasema mstari wa tatu anasema lakini mstari wa tatu anasema mwanzo 20 lakini Mungu akamjia Abimeleki katika ndoto ya usiku akamwambia umekuwa mfu wewe kwa sababu ya mwanamke huyu ile mtu maana ni mkewe mtu ni mke mke mtu basi Abimelech alikuwa hakumkaribia akasema eba bwana je utaua hata taifa lenye haki je haukuniambia mwenyewe huyu ni hakuniambia mwenyewe huyu ni ndugu yangu na mwanamke mwenyewe naye alisema huyu ni ndugu yangu kwa ukamilifu wa moyo wangu na kwa kuwa safi mikono, mikono yangu nimefanya hivi nimefanya hivi msali wa sita Mungu akamwambia katika ndoto Nami nimejua ya kwamba kwa ukamilifu wa moyo wako umefanya hivi ndipo nami nikakuzuia ustende dhambi kwa hiyo sikuacha umguse Sasa hapa mwenye kosa kimshingi ni Ibrahim. Lakosa kubwa ni Ibrahim kwa sababu Ibrahim alidanganya akashikiana na Sara na ilikuwa ni tabia washaji panga tangia nyumba. Eh? Lakini wakati na kunaenda kufanyika tukio la dhambi mwanzo wa ile dhambi ni Ibrahim. Lakini Mungu ha anamtetea ana, ana, ana Ibrahim na kosa lake ana ana ana anamshutumu ana Abimere Abimere abi anawambia lakini mimi ni msafi haya mambo yalikuwa mara nyingi ndio tabia ya wanadamu wanadamu ni mapesi kusoma jamani ni msafi wapi jamani eh, Mungu akasema okay na, na, na. Mungu aka alikuwa ni kama anasema ana ana, okay na najua ni msafi huna makosa kila mwanamke anayetokeza kwenye yako unataka eh, hata kama ang, amekwambia kwamba eh, dada yake kwa hiyo Mungu anasema okay, najua hujafanya kosa. Lakini wewe ni mfu. Wewe uko kwenye njia ya mauti. Yaani unaona kwamba Mungu angeza kusema nikweli, nikweli, nila, ni kweli ni kweli Abrahamik. Kosa ni la Ibrahimu mtumishi wangu. Kwani nili amekudanganya bwana? Ngonia nikashughulike naye la pana. Mungu anaendelea kufugulika na nani? Na Abrahamik. Na hili hili naomba tujifunze ili tujifunze. Nina ninajua e, ma, mama moja alikuwa na alikuwa na mume wake. anaendesha gari. Mume akafanya makosa ya traffic, makosa ya traffic kwa mfano kama kupita taa ambayo inawaka nyekundu. Afanya nini? Sasa traffic akasimamisha ile gari, akata kumwadhibu yule dereva akiume. Sasa katika hali kama ile, katika hali ya kawaida Mwenye kosa kabisa la kwanza kabisa ni kama ilivyokuwa Ibrahim. Kimshinga anakuwa ni nani? Ni yule dereva. Lakini inapokuja hii argument huu shindani kati ya dereva mme. au wakati mwingine labda ni mke. Lakini mimi kisa ninachokiona ni ile wa kuona ni hicho jamani mtu. Eh. Mwanamke akaanza sasa kusimama upande wa traffic. Eh kweli umekosea. Bana haitaki kuwahi. Eh. Eh hata kama ni mtoto wako mtoto wako unatakiwa uende ukamkanye akiwa ndani ya nyumba yako lakini yuko katikati ya matatizo ukaanza kumshtaki usemaye funga huyo maana yake hatuo imefika imefika Mungu afanye hivyo Mungu anamwangalia ndugu yake anamwangalia mwanae anamwangalia e, mtu wake Ibrahimu anamtetea mbele ya watu waovu wa nje ni Abimelech lakini baadaye anakuja kumwambia huku unasema sasa we Ibrahimu ulichofanya sio sahihi Aliwatufanya hivyo labda huko na na na na mkeo na, akaenda akafanya kitu kibaya chochote kile eh kwa e, hiyo na polisi uwezo unasema ah ndiva alivo miaka yote ameshindikana ame tangiaza ukaanza kumsaga saga na kumsema sema vibaya hapana hiyo ni makosa lazima mda wote unaweza kusema kama nikaina fulani kwa upendeleo yes hakuna ubaya Mungu wakati mwingine Mungu na Mungu wakati mwingine eh anaangalia watu waliofanya vizuri anawaongezea zaidi Eh, lakini hii ya kukuta watu labda ni ni familia moja ndugu mtu akaanza kusimama kinyume na mtu wa kwake labda ni mfano hata kanisani eh ukakuta mtu wa kanisani kwako na mtu wa okay sio wote waliokuwa makanisani wanakuwa nani wanania moja na, na Kristo nani. lakini ni mcha Mungu mtu wa kanisani ameenda ameyanguka kwenye matatizo labda m, amefanya hata kosa wakati mwingine hata kaitwa katika vioba vya dola hutakiwa kwa kwanza kwenda kumsuta vidoe Sicho Mungu anachofanya. Eh? Hutaki kuwa mtu. Hatutaki kuwa wa kwanza, inatakiwa tu, a, tuwe wa kwanza kumwatetea na sio kionekana kwamba tunaunga mkono makosa. Ah. Hapana. Eh? Em em sehemu nyingine tuone kanuni hiyo ya Biblia. katika kitabu cha Esther. Esther mlango ule wa sita Eh? Esther mlango wa sita tutaendelea tuta kusisitiza hii hoja ieleweke. Nini hizi ni, hizi ndio tabia za kimungu. hizo. Eh, ndizo tabia ambazo mtu kuzipata. Na by the way, watu wa duniani wanazijua hizi, wanazifanya, lakini watu wa Mungu inawawia ina vigumu. Eh, inawawia vigumu. Tuanze katika kitabu cha Esther, mlango ule wa sita mstari ule wa kumi na, um, tatu Esther, Esther huko karibu kabisa na Ayubu, mlango wa sita msalimu 13 bila nasema basi Haman. akawaasimulia Zeresh. mkewe na rafiki yake na rafiki zake wote kila neno dililo mpata kisha watu wake wenye hekima na Zeresh mkewe wakamwambia ikiwa huyu modekai. ambaye ameanza kuanguka mbele yake ni wa uzao wa Yahudi wewe hutamweza bali kuanguka utaanguka mbele yake hata walipokuwa katika kusema naye wasimamizi wa nyumba wa mfame walifika wakahimiza kumleta hamani katika karamu ili ile aliyoionda Esther kuna hamani, ana ni, ni mtu aliyekuwa na ana, anajaribu kuwa, kuwa kuwashtaki na kuhakisha kwamba labda amewaangamiza Wayahudi eh, kwa mfarme eh, kwa mfarme ambaye e eh, Ahasuero eh, wa e walipokuwa na Esther na Mordekai na Wayahudi wakati ule sasa imefika wakati sasa kuna mvutano kati ya modekai na Hamani watu wa Hamani wenyewe wasio na hekima na mkewe Zeresh walala wao wanasema utaanguka tu mbele ya Nani ya Mordekai yani ni kama wanamhukumu mbele pale badala ya kumtia nguvu au badala hata ya kumwambia bwana yee fanya hivyo kumpa mbinu, wala mwambie unaenda kama yaude, tu kushindwa kama huyu huyu ni Myaudi utakufa tu hiyo kitu kizuri ni sana mtu amepata ugonjwa badala ya kum... ni mtu mchamungu Badala ya kumtia anasema au ugonjo ulipata una huu huko manake uta muondoa kwa ina kweli amani aliondoka eh kwa hiyo tuwe wepesi wa kuwa eh ku ku ku ku kuwa, ku eh, kuwasaidia au kusimama upande wa waacha Mungu. Na ndio sababu tunasema pia. Neno la Mungu linasema katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza 6:1. Tushike soma kile kitabu. Anasema tusiperekane kwenye mahakama za dunia watu wacha Mungu. Of course kutakia jambo ovu kabisa. Labda mawaji na nini? Mawaji eh, ni, ni ya huko lakini vitu vya hapa na pale vidogo vidogo na nini? kwenda kushtakiana ukasikia si amepeleka kwa mtendaji si kwa nani watu wa kanisani ni aibu na sio aibu ni ni, ni kumpungudia Mungu. Eh mtende hoja kama hii ni hoja ya pili tulisona sehemu nyingine. Kwenye kitabu hiki kita ayubu Twende kwenye Ayubu mlango wa 42 mstari wa 7 anasema. Ayubu wa 4 na 42:7 anasema. Anasema basi ikawa baada ya Bwana kumwambia Ayubu maneno hayo Bwana akamwambia huyo ilifazwi mtemani hasira zangu zimewaka juu yako na juu, na juu ya hao rafiki zako wawili kwa kuwa ninyi hamkunena yaliyo sawa katika habari zangu kama alivyonena mtumishi wangu Ayubu Ayubu Mungu Ayubu ndo alikuwa amemwamini Mungu alikuwa ni mtumwa wa Mungu kuliko wote walioishi wakati wote Mungu anasimama na Ayubu. Kulikuwa kuna mfutano kati ya Ayubu na wale watu wanne waliokuja. Walianza watatu, baadaye akaongezeka hadi huwa nne. Eh? Akina Elifaz, eh? Aka a, a, a, a yubu, mungu, aka Ayubu, Mungu akasimama na Ayubu akasema huyu Ayubu alikuwa mtu wangu mwema, alikuwa mcha Mungu. Anaacha kusema kwamba muda wote Ayubu alikuwa anaongea maneno mazuri, hapana. Ma, ayubu akachungini alikuwa anampungukia Mungu katika yale maana. Ila Mungu akiangalia picha kubwa naona ucha Mungu wake. Anaona Ukristo wake. Sikio kama anaona hamuhukumu ha, ha, ha hukumu ha iliyo sawa na watu wa dunia. Hembe tuangalie sehemu nyingine ambapo Mungu ali e, e, e, Kwa mfano tumla Ayubu mlango wa 40 mstari wa 6. Mungu anasema hivi. Ayubu 40 6. Ndipo bwana akamjibu Ayubu katika upepo wa kisurusu na na kusema Jifunge viuno kama mwanamume mimi nitakuuliza neno nawe niambie je hata hukumu yangu utaibatilisha utanitia mimi hatiani upate kuhesabiwa haki huyo Mungu anamwambia wewe Mungu akiwa na aibu wawili anamwambia ayubu mpungukia unataka mimi nimetoa hukumu nataka kuibatilisha lakini alipokutana naye anataka sasa kumlinganisha na hawa wakina wakina, wakina, wakina Mungu anasema sema pana aibu mtu alikuwa mkamilifu. Yaani siri, unafichia aibu mbele ya watu nje lakini ukiwa naye unamwambia umekosea hiki hiki kina hiki, hiki. Ni kanuni nzuri sana. Ni kanuni zuri kwenye ndoa, ni kanuni zuri kwa hata kwa watoto eh, lakini inafika wakati mwingine sasa mtu kama sio msikivu kwenye siri anaambiwa wazi wazi. Eh kishafika mbele zaidi. Lakini hawa wawili Ayubu na na na, na, na, na, na Ibrahimu hawajafikia hatua hiyo ya kuonywa waziwazi Mungu anawaambia anawaonya huko pembeni. Hata sehemu nyingine e, kufano, si, kwa mfano eh kwa faro sitafungua pale kwa ajili ya lakini ni taifu, ni mfano. Mungu Ibrahim eh Yohana mbatizaji kwenye mlango wa 11 wa Mathayo, Mathayo okay, 11:3 sitafungua. Alienda akasema, "M ni nini, nini mkamuulize Kristo? Huyu ni nini?" ndiye mwenyewe yule au tumtumeni mwingine kama huyu Kristo sio kamili huyu siyo kam, siyo Kristo halisi. Yaani e, twende niwe mkahakikishe. Eh amepungua imani kwa wakati ukikubwa kweli kweli na mimi nishale kama anaipenda kwa sababu wakati mwingine tunapitia katika kupungua na imani. Tiona kwamba watu wako kama kinawana mbatizaji walipitia katika hali hiyo inatufaa inatusaidia na sisi. Kujua kwamba kwa kweli Mungu hajataacha kabisa hata kama tumempungukia hata kama tumemkosea dhambi kubwa kiasi gani maadamu mtumeamini maadamu tumeokolewa tumeokoka eh lakini Kristo alipokuwa ana walipofika wakamuuliza akasema Yohana ametutuma na nini na nini aliwajibu vizuri walipokuishaondoka alianza kumsema vizuri Yohana akasema nyimi mlienda kuangalia nini kule jangwani nienda kumwangalia nabia, nasema yule mtu ni mkuku alikuwa nabii. Nenda kumwangalia e, yaani akamsema vitu vizuri. E, lakini sio sio kwamba Mungu alikuwa amempendezwa na Yohana mzee kwenda kuuliza akasema kwamba wewe kwani ndiyo Kristo. Ni ule upungufu mkubwa sana lakini bado Mungu anamonea imani. Mungu anamfichia mambo ma, ma, ma, yake ambayo ma, sio mazuri. Lazima na sisi tujifunze tabia kama hizo. Hebu tuende katika hoja ya tatu. Turudi katika kitabu cha mwanzo ule mlango wa wa ishirini ambao tuko leo eh mwanzo ishirini. twende hoja ya tatu. hoja ya tatu naipata katika mstari wa saba mpaka wa 8 e, inasema Mungu yuko makini na mtu amtoae mme au mke wa mtu mwingine yani sio kile ambacho Mungu anakiona ni cha kawaida leo hii ndio tabia inayoendelea ina katika hii inaitwa uzinifu hii ni uzinifu tena huwa kwa ku, kulazimishana. Eh, mlango wa saba. Eh, mlango wa 20 msari wa saba. Biblia inasema basi sasa Mungu anamwambia anamwambia Abimeleki. basi sasa umrudishe mwanamke kwa mtu huyo maana yeye ni nabii naye atakuombea upate kuishi bali usipomrudisha fahamu ya kwamba kwa hakika utakufa wewe na watu ulio nao. msari wa nane Abimeleki akalaruka akalauka mapema eh akaarauka mapema akawaita watumwa wake wote akawaambia maneno hayo yote mashikioni maao eh nao watu hao akaogopa sana unaona kwamba hili tukio kwanza liko hajatendeka lakini Mungu yuko tayari kumuua anasema utakufa yani sio sio dhambi ambayo anaiona ni dhambi ya kawaida kawaida ni dhambi ya kuua mtu pale pale na ukienda Uh, sehemu nyingine kwa mfano tumemnsari wa tatu nyuma tu pale anasema hivi lakini Mungu akamjia Abimelech katika ndoto ya usiku akamwambia umekuwa mfu wewe unaona kosa alikuwa anafanya nini ni kule tu kutaka kumtwaa haya kwa hajafanya yoko lakini leo hii matendo haya ni matendo Herode ndicho achefanya eh na Yohana mbatizaji akamkemea eh Mungu anaona hili tukio siosha kwamba mamelia andika. Uwezo kufikiri kwamba uwezo kusema kwamba kwa kwa Mungu alikuwa anachukizwa yuko tayari kuua. Na tutaona huku mbele eh. Kimsingi e, e, e, kabla hatojafanya hoja tuione sehemu nyingine. Twende katika mlango wa 12 mstari wa 17. Tuone uzito Mungu anaoweka katika hizi habari. Eh. Sasa hii ni katika u... okay unanasema habari gani? Habari za mtu kuwa na mke wa mtu mwingine. Mungu anaweka mauti pa anaweka mapigo tutaona kwenye, kwenye, kwa mfano katika mstari wa mlango wa mbili mstari wa mlango wa 10 mstari wa sabat, tu, tusome tena lakini bwana akampiga farao na nyumba yake mapigo makuu kwa ajili ya Sara Mungu haoni kama ni kitu cha kawaida wewe usikose kwamba kwa ilikuwa ni kwa ajili ya wakati wa Ibrahimu Mungu ni yule yule jana leo na hata milele alicho ha, kichukia zamani ndicho anachokichukia sasa alichokuchukia leo hii ndivyo inavyoendelea katika maofisi, unasikia wanawake wameolewa, ni wanafanya kazi wanatembea na, ma, na, na mabosi wao eh Mungu analiona kama ni tukio ovu lililo Ambalo, adhabu yake ni ya mtu kufa adhabu yake mtu kupata ukimwi adhabu yake ni mtu kugongwa na gari ya, ni, ni, ni dhambi kubwa ni dhambi kubwa kabisa ambayo tunaona ilitokea kwa farao inatokea kwa mfalme wa wa, wa wa Gerari uh, Abimelech na um, sio 11 moja tu eh msi mwingi. Em eh, tume twende mbele mstari wa Shura ya leo mlango wa 20 tuone ili ili ili, ili, ili somo linasema Hii hoja inahusu uzinzi. Mungu anayoona dhambi ya uzinzi kama ni dhambi ya mauti ambayo anataki watu anatakiwa wafie. Wasababishi Mlango wa 20 mstari wa 17 Biblia unasema kwa hiyo sita kuhubiri nikifika huko leo. Eh anasema mlango wa leo mwanzo kisha huko 1 na 7 nasema Ibrahimu akamomba Mungu Mungu akamponya Abimeleki na mkewe na waja kazi wake, nao wakazaa wana msura Maana Bwana alikuwa ameyafunga matumbo ya watu wa nyumbani mwa Abimeleki wasehe kwa ajili ya sana mkewe unaona kwamba haikuisha kumuua Abimeleki alikuwa ameshawafunga na matumbo ufalme hauzai watoto kwa kosa tu dogo hii, hii ni dhambi ambayo Mungu anaiona ni kawaida kawaida sana hii ni dhambi kubwa lakini e leo hii dunia inaona ni kitu cha kawaida wanaojifanya wanahubiri hubiri hawajawahi hata kwaibusu bana ni jambo hatari na Mungu ni uniniwe na hata ukienda katika si, si labda kwa ajili ya muda si labda niende pale kidogo um... Mtu pale kidogo kwa sababu ni, ni ni hoja mtu mpya kidogo huwa hatujaigusa sana. Emtu em sasa katika kitabu cha Samueli wapiri, wa pili, mlango wa mbili. Samueli wa pili, tu tuione sehemu nyingine hiyo hoja. Samueli wa 2 12 kitabu hatujaisoma kwa hiyo tuta, tuta lakini tuna, tuna habari za Samueli. Samueli wapiri, wa pili, mlango wa mbili, mstari wa tisa, anasema hivi. Samueli wa 2 19. Eh mbili, tisa, anasema. Samueli wa 2 mbili, tisa, anasema hivi. Kwa nini umeridhalao neno la bwana nitafafanua maana ya maneno na kufanya yaliyo mabaya macho pake umempiga uria mhiti kwa upanga nawe umemtwaa mkewe awe mke wako nawe umemuua huyo kwa upanga wa wana wa Amon mstari wa basi sasa upanga hautaondoka nyumbani mako kwa sababu umenidharau ukamtwaa, mke wa Ulia muhiti unaona anamwambia e, mtu wake Daudi Daudi amefanya kosa hili hili ameenda ametoa berisheba mke wa mtu mwingine Mungu anamwambia upanga huu utadumu nyumbani kwako mileni Na kosa hamambi kwa sababu umeua amesema kwa sababu umemtoa mke wa mtu Hata amefanya makosa mawili makubwa ameua na amedanganya na Amemtwamia mke mtu wa mtu mwingine. Mungu alisema lazima nitafanya kama ilichokuwa anataka kufanya kwa Bimelek nilichokuwa anataka kufanya kwa Farao na wewe na wewe Daudi atakukuta hayo hayo na kweli ule upanga haukauka pale. Eh. Abusamu Abusalamu alimuua nani? Alimuua Amnon. Ule upanga haukoondoka. Watoto wa Ibrahim wa, wa Daudi tumboni mwa yake. Wakauana ningesema upanga hautaundoka kwa kosa hili hili la kumtoa mke wa Uria aka Abdsharom akafa akauawa na majeshi ya Daudi eh na sio kama Daudi alikuwa ameyatuma pana Yoabu ndo alienda akasema huyu kijana ni hatari anaweza akatumaliza wote akamuua by force akatumia nguvu za za kijeshi na mbinu za kijeshi akamuua ikamliza sana Daudi kini upanga hauondoka pale na sehemu nyingi nyingine kwa kuna panga nyingi sana kwenye uko wadau ni kwa sababu ya kosa kama hilo kwa hiyo lazima tujifunze haya ni mambo mabaya ambayo dunia haina haiona ni muhimu lakini kwa Mungu ni muhimu eh kwa hiyo ni makosa ambayo <coughs> eh mm eh. eh. mm msome sehemu moja tusome katika um, Yeremia, twende Yeremia tutarudi tutakuwa tuta, tumaweza tuta, tuta, hiyoje. Yeremia tano, mlango wa wa 5 wa Yeremia mstari wa 8. Tusome Yeremia 5:8. Biblia inasema, Yeremia 5:8. Lambi za uzinzi. Yeremia 5:8. Biblia inasema Yeremia 5:8 anasema hivi. Anasema Walikuwa kama farasi walioshiba wakati wa asubuhi kila mmoja akalia kwa kutamani mke wa mwenzake je nisiwapatilize kwa sababu ya mambo haya asema bwana na nafsi yangu je nisijilipize kisasi juu ya taifa la namna hii Mungu anasema hii dhambi ya mtu kumtamani mke wa mwenzake wa jirani yake anasema taifa la namna hii siwezi nikaliacha hivi lazima nijiripize kisasi anafanya vile vile eh Anafanya vile vile. Eh. Na hata kusoma katika Ezekiel 16:38. Naomba nisiende huko zaidi ili somo litakuja kama somo la kujitegemea. Eh. sehemu nyingi nyingine. Lakini ni kitu ambacho tunaona Mungu anakiadhibu bila kurudi nyuma, bila kutafuta, bila kufikiria mara mbili mbili, anasema nitajiripiza kisasi na mara nyingi anahusisha mauti. Kifo. Eh, hoja nne. Turudi katika kitabu cha mwanzo mlango ule wa 20 tulipo leo eh tu, tu, tu, tusome mstari wa hoja 4 ina, inasema hivi hoja 4 inasema hivi tuangalie e, toba ya kweli hoja 4 ni toba ya kweli toba ya kweli ikoje eh tusome huyu ni Abimelech Mungu anamwambia umekosea unaenda kufa na nini Abimelech akajitetea tetea naakasema ni kweli sawa ninaelewa na nini lakini Haishi hapa kujitetea ni pamoja na kufanya toba ni pamoja na kuchukia lile kosa na, ku, na kuchukua hatua uh, kubwa na hakuchukua hatua kubwa peke yake alichukua hata na na, na ufalme wote aliruhusisha akasema ili kosa lilikuwa lifanywa na mimi mwenyewe lakini naomba niambi ufalme wangu wote eh manake mtanaachukua toba ya kweli kweli eh anasema tusome msari wa 8 na 9 anasoma hivyo 4 na 9 anasema kisha Abimelech akalauka mapema akawaita watumwa wake wote akawaambia maneno hayo yote masikioni mao nao watu hao wakaogopa sana kisha Bimeleka akamwita Ibrahimu akamwambia umetutenda nini nimekosa nini hata ukaleta juu yangu unajua ufame wangu dhambi kuu umenitenda matendo yasiyotendeka eh kwa hiyo unaona kwamba ili tukio lilimuumiza sana Bimeleka na ukitataka kujua kwamba limuumiza Alilijutia mpaka gaenda kuchukua kuwafundisha na wengine. Agaenda akahusisha na ufamile wake wote nataka hii dhambi isi, isisikike tena katika ufamile wake. Sasa hicho ni kipimo cha kosa cha cha, cha toba ya kweli kwamba imekuchukizwa na unachukua hatua na kweli uwezo ukasema kwamba huyu mtu hakuchukizwa na hakuchukua hatua. Alichukua hatua kubwa za kutosha kabisa, eh? eh, <clears throat> watu wengine Mungu akiwa a, a, a, anaweza kasema na sisi. Wakati mwingine anasema nasi katika neno lake hata katika ndozi. Mungu anasema maki hii kosa alikuwa ajatendeka bado. Lakini Mungu anasema alimwambia Ibrahimu anasema alimwambia wewe ni kama umeshakufa. Na tayari msachukua hatua alianza kuadhibu ufalme wako hatu, hata hawazai watoto na nini. Sasa usifanye hilo kosa. Abimeleki akaacha, akageuka akatubu. Mungu ndicho anachotaka. Lakini kuna watu wengine hawatubu. Kuna watu wengine Mungu of course unaosema ni akina nani? Ni sisi sote hapa tu. Mimi na we Je, kuyasema hapana. Tunapoendelea kuyasema na kujifunza, tunapata nguvu, tunapata mfano, tunapata pia uvivu wa Mungu wa kutuwezesha kushinda eh, kiburi cha kukataa maonyo ya Mungu. He katika kitabu cha Yeremia mlango wa 5. Yeremia 5. Tuangalie tabia wanadamu walio wengi na kwani eh wanapoonywa na Mungu Wanaponywwa na neno la Mungu, wanapoonywa na na wahubiri na wazuri -ma makini, badala ya kugeuka kama alifanya Abimelech, wao wanakaza, wanasonga mbele, wanaendelea wanende, ku, ku, ku, ku, ku, kwenye msimamo so, wao wa kutenda ile dhambi. Somo langu wa msali ule watatu 3 nasoma bi. E bwana, macho wako je, hayaangalii waminifu umewapiga lakini hawakuhuzunika umewakomesha lakini wamekataa kurudiwa wamefanya nyuso zao kuwa ngumu kuliko mwamba wamekataa kurudi hivi ndivyo ambavyo tunataka tuepuke kuwa Mungu alimgeua alivomrudi Abimelech Abimerek akageuka vizuri aka na kwa mtu aliyemalia okoka lakini anaisikia sauti ya Mungu eh je ni sana kwangu mimi na wewe tunao muamini e. Mungu. Eh. Kwa hiyo Mungu anapotuna ni tusikatae kurudiwa, tusiendelee kuakaa na watu wetu mbele kosa kama, katika kosa lile tuwe tayari gueuka kama yeye kama Abimelech. Unaweza kusema ni katika dhambi gani? Dhambi zote. Tuna dhambi nyingi, eh Mungu anatuonya kila kukicha, anatuonya kati. Sasa Mungu anatuonya zaidi kwa sehemu gani kwenye neno lako? Mungu anasema usifanye hiki, usifanye hicho, sema uongo, usiibe, usiwembebe usifanye nini? Tunaendelea tu, tuwe tunajaribu kujifunza namna ya kuendelea. Eh na kugeuka ikusudi tusikie sauti ya mama. Eh mtu some. Eh tu, tuende katika hoja nyingine. Hoja nyingine e, katika turudi pale mwanzo e, mwanzo 20. E, hoja ya hii ni hoja ya 5 kwa leo. Eh tu, tuangalie hii sio hoja ya kidhamidhami sana na nini lakini ni, ni mambo ya kwenye Biblia. Tutaigusa kidogo. Eh udugu wa Sara na Ibrahimu. Ibrahimu na Sara kweli walikuwa na udugu gani? kweli walikuwa na tabia zote mbili walikuwa mtu na mke wake ndio lakini Ibrahimu anafafanua anasema he mtu some mlango wa 20 wa, wa, wa kitabu cha manzo tulipokuwa pale eh anasema anasema okay nilisema nilimwambia aseme ni dada yangu lakini iki kweli kweli ni dada yangu na, na kuna kitu nitakufundisha pale somo msali ule wa 11 anasema hivi somo la 11 anasema hivi Ibrahimu akasema kwa sababu naliona na yakini hapana hofu ya Mungu mahali hapa nao wa wataniua kwa ajili ya mke wangu 10:12. Naye naye kweli ni ndugu yangu binti wa baba yangu ila asiye mwana wa mama yangu ndipo akawa mke wangu. Huyu mtu walikuwa ni walikuwa na baba mmoja lakini mama tofauti. Hey, mama tofauti. Sasa sasa tunajifunza nini Tunajifunza ni kwamba kuna mambo ambayo Mungu anabadilisha katika E, katika utendaji wake mambo madogo madogo hasa ya mienendo ya kila siku kwa mfano Mungu mwanzo hakuwa ameweka adhabu ya kifo eh alikuja kuweka adhabu ya kifo baada ya agalika eh akasema mtu atauawa na yeye na watu e, kabla hapo haikuwa hivyo kabla hajaweka hiyo adhabu ya kifo Kaina kama abeli na sehemu nyingine mungu akasema mauaji alikuwa mengi kwa sababu kulikuwa hakuna adhabu ya kutisha. Mungu akasema hapana, sasa nabadilisha baada ya hapo. Na ha, na hapa vile vile wakati wa Ibrahimu Mungu hakuwa amezuia mtu moja kwa moja na kwa sababu dunia ilikuwa na watu wachache wakati ule. Eh, haikuwa amezuia mtu labda na labda mtu na labda kijana na binti wa baba mdogo. Walikuwa na uwezo wa koana lasmi kabisa na harusi na ikafanyika Eh, kwa inaonekana Ibrahimu alimomoa huyu hawezi ka, uwezo kufanya hivyo leo hii kwa sababu gani baada ya hapo Mungu alibadilisha utaratibu e ni katika kitabu tuasome sehemu moja tu soma katika kitabu cha Walawi mlango ule wa soma Walawi Tisa. Walawi ilikuja baadaye kabisa ni kitabu cha tatu. baada ya manzo kutoka mambo ya Walawi baadaye kabisa eh hapo Ibrahimu انشاءondoka eh Umanzo 10 naamini Warau nane. mstari wa tisa. 9. Maneno nane, tisa nasema hivi. nane, tisa nasema. vi. Nane, tisa nasema. Anasema utupu wa umu lako binti ya baba yako au binti ya mama yako kwamba alizaliwa nyumbani mwenu au kwamba alizaliwa kwingine utupu wao wa usifunwe. Unaona kwamba hii sheria imekuja baada ya Ibrahimu ninge sema hata kama amezaliwa kwenye nyumba nyingine yaani hamkuae kkana naye huyo si hamna uhusiano mwanadamu mkafanya uchano wote naye lakini wakati wa Ibrahimu, hiyo hiyo sheria ya Musa Musa alikuwa hajazaliwa ilikuwa haijaja eh, sasa hivi sisi tunaishi katika ulimwengu ambapo sheria zote zimekamili sheria ya kristo inafanya kazi sheria ya zote zote a, a, a, biblia nzima imekamilika kwa hiyo tunajikuta kwamba eh, alichofanya Ibrahimu, hawezi kufanyika leo mtu anaweza katoka hapa kuna kuna kuna ma, kuna madhehebu yana mambo ya ajabu ajabu anasema unamwona Ibrahim mbwana am, alikuwa ame alikuwa na mke ambaye alikuwa ni dada yake wa karibu eh? lakini ni kwa sababu eh, kitabu cha Warai hakikwepo Mungu alikuwa hajaweka 20 eh Mungu alikuwa hajaweka hiyo sheria kuna sheria ambazo Mungu alizongeza ni kama sheria aliyoweka Kristo mfano sheria aliyoweka Kristo akasema mtu mtazamaye mwanamke kwa kumtamani ameshazini naye moyoni mwake hiyo ni kwenye agano jipya haikuwepo kwenye agano la kale imeongezeka Eh, na kwa hiyo Biblia nasema aliyepewa vingi kwake vingi vitadaiwa Mkristo wa leo amepewa vingi amepewa ukamilifu amepewa roho wa Mungu lazima shinde sehemu kubwa sanaadha nyingi lakini sasa hivi ndio dhambi nyingi zinafanyika kuliko wakati ule ni kitu ajabu watu wengine mapigo yake yatakuwa ni makubwa vile vile eh twende katika hoja ya sita 6 bado na sehemu nyingine ya kusoma lakini ngoja tuachi neno katika hoja ya ya ya sita. Mkemini ndo hoja ya ya mwisho ya pili kutoka mwisho. Hoja ya 6. Ya nitakuwa ni, ni ya mwisho. Eh tujifunze jinsi ya kutengeneza na uliyemkosea. Jamani katika vita ambavyo vinasumbua maisha ya wanadamu karibu wote. Ni namna ya kutengeneza na mtu ambaye mmekoseana au hasa yule uliyemkosea wewe. Makine, leo hii dunia inataka watu mtu mmoja kimkosea mwingine anataka mtengeneze sawa. Eh, e, e bwana wewe muombe msamaha, wewe muombe msamaha yameisha. Hapana hicho kitu, hakuna mtu aliyokosewa ndiye huombwa msamaha. Lakini dunia inasema yeye ndiye mnyoshe mkono, mpe mkono, mpe mkono, yameisha, yameisha. Yule aliyepigwa, aliyoumizwa, huo uh, sio msamaha. Ukisoma katika kitabu cha ufunuo mlango wa sita mwishoni wa kitabu cha ufunuo eh, eh, kuna watu walikuwa wamefika mbinguni roho ziko mbinguni zinasema bwana hata rini uta, utalipiza kisasi kwa ajili ya roho, kwa ajili ya, ya maumivu tuliyopata tulipokuwa duniani na subiri kidogo bado muda kidogo mungu anataka eh, yule alioonewa haki itendeke apate haki yake na Sehemu katika vita ambapo Mungu ameweka big sana ni pamoja na kutoa haki na hukumu. Biblia inasema katika kitabu cha Mithali Mlangu wa moja mstari wa 3. Mithali moja tatu mstari huu mm, msitu mm, um, shao kusoma. Endure pale wakati tunarudi hapa. Eh, Mithali 21:3 anasema, ngoja, okay, unaweza kufunga lakini niuseme. Anasema kutenda haki na hukumu sahihi kumpendeza Bwana kuliko kutoa kuliko kutoa sadaka. Mtu ambaye hata watoto wazaa, wazao unaokukuta kuna vijana una vijana una mabinti una hata watu nakaan ndani ya nyumba yako mmoja ana tabia kama ya kumonea onea mwingine unakuta mzazi haangalii hicho kitu Sio sahihi Amina Yes Mungu anataka haki muda wote eh kwa, a, Biblia nasema katika kitabu cha Mithali na kumbuka ninafikiri mlangu ah sio mithali nini ni mhubiri mhubiri wa, wa mumbili mlango wa, wa tisa anasema kwa sababu hukumu hazitekelezwi haraka mioyo ya wanadamu hujiweka tayari kwa ajili ya kutenda dhambi kwa sababu anasema a, siku, mbona nilifanya kosa hakuna nilicho hakuna obani unayopata hakuna kemeo unayopata hakuna eh, fine unayopiga hakuna nini kwa eh? anasema kwa sababu hukumu hazifanyiki basi wanadamu hujikuta wanafanya dhambi vyovyote vile wanavyotaka sasa hiyo sio tabia kwa hiyo tunaangalia namna ya kutengeneza mtu anapomkopesia mwingine. Hem tuende katika mlango wa leo na hii ni hoja ya mwisho kama tuliyosema kwa leo mango wa leo. Tume mstari wa 14. Mstari wa kumina 12 tulikuwa tumesha kusoma. Mstari wa 10 Eh wa, kumina... e, wa tatu Ibrahimu alikuwa anaendelea kuelezea jinsi alivyo aliye aliyesafirishwa kutoka kule nchi ya, u, ya Ukaridayo na yeye aliyokuwa amepesishwa alikuwa naogopa kwamba angeuawa na nini ange na 8500 lakini Gideon msaidizi wa 14 anasema hivi Basi Abimeleki akatwaa kondoo na ngombe na watumwa na wajakazi akampa Ibrahimu akamrudishia Sara mkewe Hem tujifunze hii tabia Abimeleki kadangany katika ya udanganywa kosa lile kosa Mungu akaliona ni kosa baya la moyoni alikuwa hajatienda kwa vitendo lakini moyoni alishakosea eh Mungu anamwambia sasa usi, usiendelee zaidi lasi sivyo utapigwa zaidi na utakufa kwa sababu ya dhambi ya uzinifu sasa Abimelech haishii kusema hapa angekuwa mtu wa leo hem tujiulize tuangalie hem naangalie angekuwa mtu wa leo angezila hem ondoka toka basi unarele unachongolea kwa Mungu na nina, nina, nini na nini na nini? anaona pana. Koza ni kwa sababu alikuwa si Lakini analazimika hata kutoa vitu kama zawadi na kutu, ni kama anajitoza faini mwenyewe. Amina. Ili kusudi Ibrahimu moyo wake uliridhike asiondoke na msamao wa mdomoni lakini moyo wake usamehe, analazimika kumpa vitu. Eh. Na wakati mwingine tukiwakosea watu Eh, na hii haitokei kirahisi. Usisemwe kwamba labda mimi nae hubini ndo najua sana pana. Lakini tunisema kutoka katika neno Mungu. Na sehemu nyingi sana Daudi alifanya vitu kama hivi. Eh, alikuwa amekoseana na, na na Wayahudi, akawa ameanza amekaa upande wa Wafilisti, akawa ameenda kupigana kwa upande wa Famelach. Alipopata mateka na nyara, alienda katuma zawadi za watu kwa wale watu wakampokea Amina. Eh koseyana, kwa sababu Ni kama atokee mtanzania anze aenda kupigana kutokea upande labda wa wao watu wanzii wa, wa, nyingine jirani nisihitaje yote. E, kabla hujaribu nchini kwako lazima angalau utengeneze na hao hapa. Sasa huyu leo tumeenda tukamkosea. Hapo meno umeamkosea ama kio? Hapo meno umeamkosea meno. Hapo men... kati ka kuti watu wengi anasema mnataka msameheane. Yani, Hapana. Mkosaji lazima aombe msamaha na gezekana agarimikie ule msamaha. Eh na kama mimi ndo nimekokosea au wewe au au umekosea wowote vile haijalishi tuwe tayari niwe tayari kuwa mwepesi wa kwenda kutengeneza kwa uzuri sio kutafuta mambo yameisha hivyo basi bwana yameisha rete mkono hapana eh anajipiga fine hapa kuna kujipiga fine eh anatoa vitu eh anatoa kondoa anatoa m wanyama wake. Eh? Lakini pia alikuwa kio, ali kiongozi wa nchi sio na hofu ya Mungu. Mninja wako saje? Kwa sababu so, Ibrahimu anashasema hawa watu hawana hofu ya Mungu. Hatuna sababu ya mtu ambaye hamti Mungu, hamwamini Mungu kwa vote vile hana hofu ya Mungu. Leo hii watu wengi hawaogopi hawa Mungu, hawaogopi neno la Mungu. Anaweza kaamuka, anaweza kamaliza mwaka mzima hajaenda aja, hata kusikiza baadhi ya Mungu ana nini? Ana kwamba ule uhai anao mwenyewe anapumua pumzi yake mwenyewe, akiangalia fedha, mali zote anavyo nafikiria yake hapana, ni vile vya Mungu. Eh? Sasa huyu huyu Abimelech alikuwa kiongozi wa taifa mbalo halina hofu na Mungu. Eh? Leo hii watu lakini bado akafanya nini Aka, akaenda akatengeneza vizuri zaidi kuliko atamkristo wale leo hii watu wana watu watu wanataka watu wanataka haki hata katika kukosea em mtu shukudaka chache tufikirie hili hapa mtu leo hii wewe kwambie ijitokea watu wawili wame wametofautiana na ukichunguzwa kukuta mtu akakupa habari ile kwa ni nani ukagundua kwamba huyu ndo mwenye kosa Uta, utakuta yule mwenye kukosea ndiye anaye hamaki sana na kutafuta visasi vingi amina Ndiyo ndio sio e, unakojambo mkosaji ndio mwenye kuhamaki ndio mwenye kutafuta haki ndio ndio mwenye kukimbia kwenda hata kutafuta taraka eh wakati ndio mkosaji kwa mfano Eh? Yaani anatafuta haki zaidi kuliko eh, kuliko hata yule ambaye mete, ame, ame, ameonewa. Haba alikuwa ananyang'anya mwanamke alikuwa ni Ibrahim. Eh? Lakini huyu Abimelech akijua kwa Sarai na hata kabla hajalitenda, lakini alikuwa anamia kutenda eh anakuwa mwepesi. Hafanyi kama Mkristo wa leo, hafanyi kama mwanadamu wa leo. Mwanadamu wa leo anataka akufanyie makosa, akisha kufanyia makosa au wewe basi makosa, alafu kama hayaishi hivi hivi, basi akachukua hatua zaidi. Mtu mwingine anaaza kaenda, akachukua kiwanja chako baadakaenda kukushtaki na mahakamani. Amina. Ipo kabisa. Ukristo. Mwingine ni mchungaji kabisa anokuana kanisa kubwa hapo mwa. Anaenda ana, ana Ananyanganya mali za watu alafu anawazidi na pesa kwa na anaenda anachu... kuwashtaki mahakamani na kwa sababu wakati mwingine wale watu wana nguvu anapata ushindi anapata ushindi sasa ni vitu vya ajabu sana lazima tuwe na hofu na Mungu lazima tuwe na hofu ya Mungu lazima tujifunze kutoka kwa watu ambao wasioacha Mungu eh eh M-m-m tusome ningatika kufunga tu. Tusome katika kitabu cha Tusome mwanzo 32 na mbili. A, tuta, t, tumefunga almost. Tu ni kuonea kukamilisha tu hii habari hiyo. Mwanzo 32, Tusome mstari wa 1000 na 3. Mwanzo 32, nini habari za Yakobo? Tuangalie mwanzo 32. Na Tuangalie namna ya kutengeneza vizuri na mtu uliyemkosea. Na naamini tumejifunza Naamini vitu kama hivi hutajifunza sehemu nyingine na kuhakikishia. Utapata sema kujifunza. Maana psychology atakwambia vitu vyake vya uongo huo. Atakwambia mlete 50 mkubaliane na pana haitakuwa hivyo. Eh mwenye kukosea ndiye anayetoa, mwenye kukosa ndiye anatoa mwingi, atoe msini kwa 50. Emje emt stome manzo 32, tuangalie kanuni hii Mungu inatumika sehemu nyingi Mstari wa tatu, Biblia anasema hivi akakaa huko usiku ule kisha akatoa baadhi nitaeleza ni nani baadhi ya vitu alivyokuwa navyo kuwa zawadi kwa Esau nduguye afitaje atakwenda mbele Yakobo eh? alienda kumwimbia Esau kwa ujinga wa Esau lakini mwenye kosa pale katika ya wale wawili kosa kabisa kiukweli lakini binadamu alikuwa ni Yakobo alienda kama ak ak ak akadanganya ak akaiba na e, wa kwanza wa Esau Esau kakasirika e, Yakobo akakimbia akakaa miaka zaidi ya ishirini kwa sababu miaka nne alifanyia kazi wale wake wao Na miaka sita alikuwa tu mtumishi alikuwa hajaanza kuajiriwa kwa lororo. Alikuwa anatumika. Nasoma baada afanya miaka 6, Labani akamwambia sasa umeunifanyia miaka yote sita Lazima utaniambie ni ujira gani. Yakobo alikuwa inaonekana shakuwa na tamaa. Hawa alishapenda siji. Yote. Akasema na nitafanya nta, nta, kazi miaka saba kwa ajili ya laheri aka yana kapewa akaingizwa king akapewa mbale si akasema niko tayari kufanya mingine tena saba kwa ajili ya huyo huyo laher baada ya kutoa mbale si kwa hiyo Juma alikuwa na miaka 20 lakini baada ya miaka 20 ararudi katika ile nchi ya baba yake kosa kosa tulipoondokea naomba hii hoja tuwe ukisoma kwenye kitabu cha naomba nifungie hapa lakini nisisitize pale tuliona kwenye kitabu cha cha Samuel wa kwanza eh tuliona kwa habari za Sauli pale ulipoachia ulipoondokea kwenye kosa unaporudi unalikota unalikuta ile kosa linakusubiria pale pale huju kaanzia mbele kimsingi unarudi nyuma kidogo kama mtu uliondoka na Mungu kwa sababu ya kosa ya la, la, la la ulevi lazima urudi ushinde ulevi ndio uende kutembea na Mungu sasa kama mtu aliondoka labda umekoseana na mkeo na mumeo mlichoshindania ndicho mnatakiwa mwanzie pale pale huu sema kama tulishasahau deni haliozi e, kuna watu wengine wanaweza hata akakopa baada ya kupita miaka mitatu 4 akajifanya kama ahishasahau yani hata mkutana hata mkumbushani ndio hapana deni haliozi dami haiozi dami inalipizwa inalipwa mungu peke yake ndiye anaweza kusamehe na sisi tunasamehe ndiyo lakini hatusamehe kwa, kwa kujisahaulisha kusahau Kusahaul sio kusamehe nakusamini kitu kimoja nakusamini na kusahau na kitu kingine. Sasa Yakobo ba akirudi anajua kwamba kosa lake la miaka ya nyuma kali labda iliyopita waleva bado liko pale pale. Anapeleka vitu, anatanguliza kondoo na mbuzi na, na ngamia. Anafikwa kwa Isawa anavyo kutosha sana sema sasa hivi tumetoka wapi? Anasema anatoka kwa ndugu yake Yakobo. Anasema hivyo sina shida na shida na Yakobo lile kosa lile, lile. Yakobo akasema nimekwisha. Akaanza kugawanya vitu vyake, akasema yeye mpite huko mpite huko. Nikifa angalau wengine wapone. Kwa sababu lile kosa liko pale pale. Lakini tunaona kwamba jeye anayemtumia ni kutoa zawadi, ni kushuka, ni kuomba. Sio hamsini kwa 50 kwamba baada tulikoseana nalete mkono hapa. Lazima tujifunze kupenda sawa sawa. Na ni vizuri kujitafakari kwamba hapa nimekosa kiasi gani. Eh lakini haina maana kwamba lazima ukubali kosa hata kama kosa ni watu wengine pia uko tayari kukubali kosa lake hata kama kosa ni watu mwingine ni neema ya juu sana lakini mwenye kosa ndio mwenye kosa baba tunamshukuru kwa mafundisho kwa sura ya leo asante kwa neno hili mungu tuomba likawe halisi lika tufundishi tusisikie na kuacha hapa badala tusikie na kusahau lakini mungu tusikie na kwa neema yako na kutenda bariki watu wako hawa mungu tunaomba jioni njema tuamba ujema tuamba ulizo wako Tunaomba Mungu neema yako kujua maisha yetu. Mungu na jina yako baba katika usikivu wetu huu dogo. Tunaomba baba mbinguni ukaendelee kujitukuza katika maisha watu wako. Tunaomba Mungu kama hapa wagonjo katikati yetu wenye shida, wenye baba ukumbokee siku zote. Ukatulishe kama roho tulisharoho ni katulisha na mwili Mungu wa mbinguni. Na kutulisha rohoni zaidi na zaidi zai mfula ajabu katika jina la baba na la mwana na la mwana za katifu, na